la microfon este Priotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, programul I-193. Lecțiunea noastră de astăzi se va deschide cu prilejul cugetării asupra versetului 28 din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Mai înainte de aceasta, am să vă spun despre felul cum a trecut un om la cele veșnice. Este vorba despre doctorul Paulus din Heidelberg, care era un necredincios declarat. Când a apărut boala necruzătoare care l-a și răpus, el a spus prietenul săi că va muri. Până în ziua morții, el s-a arătat stăpân peste convingerile sale. Apoi la a sfârșit și a pierdut cunoștința timp de mai multe ore. Cei care îl înconjurau în ultimele lui momente sperau că printr-un cuvânt sau printr-un gest el va afirma din nou că nu s-a înșelat și astfel ei puteau să-l urmeze cu toată siguranța în învățătura pe care le-o dăduse. Deodată însă bolnavul deschise deschise ochii încercă să se ridice și ca și cum vedea lucruri nevăzute pentru cei ce se aflau în jurul lui a strigat. Să știți, există o altă viață!" Apoi a căzut din nou pe patul său. Murise. Da!" Existența oamenilor nu se termină odată cu moartea. Biblia o spune lămurit. Cine vrea să aibă o existență fericită și dincolo de mormânt, să creadă în Domnul Isus, căci cine crede în El are viața veșnică. Altfel, omul este nefericit și aici și dincolo. De altfel, Biblia spune foarte lămurit în Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27, că este rânduit omului să moară o singură dată și după aceea vine ce? Judecata Nu vine deloc sfârșitul Spârșitul vieții acesteia efemere este doar începutul unei vieți veșnice unei vieți care nu se sfârșește niciodată Dragul meu ascultător Cu cine îți vei petrece tu această veșnicie? Cu satana sau cu Domnul Isus Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și mesajul care urmează. Cercetează-ne cu toată seriozitatea. Pe aceia care ascultă și nu au primit încă pe Domnul Isus ca Bântuitor, luminează-i prin Duhul Tău cel Sfânt și de și puterea să te primească. Iar pe aceia care te-am primit, dar umblăm încă, neglijent pe viața aceasta, în timpul vieții acestea, ajută-ne să ne gândim serios la viața care vine și pe care vrem să o împărtășim cu tine. Fărucul acesta de dragul Domnului Isus, Pe al cărui nume dorim să-L slăvim Prin viața și trăirea noastră Amin Cei viața ta? E o pinița, Cu care scrii mereu pe un drum Și-apoi la te portiță Când vrei să știi cap o tabliță, nu se mai șterge nici de cum și vorbim n gând, și fapte rele, rămân pe veci ca într un album păzit e scris tău de stele de ai Minți, ca veșnicie trecutul se preface în scrum, că și Dumnezeu stă mărturie, Că-n fața Lui tot ce se scrie. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 28 din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, care astfel grăsuiește. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus pe care le spune ucenicilor într-o stare de vorbă cu ei. Dragi mei, ceea ce se naște din soare nu se teme de întuneric. Lumina este totdeauna biruitoare și când vine și când se duce. Ceea ce vine din Dumnezeu merge spre Dumnezeu și nu se întinează de nimic din lumea prin care trece. Ceea ce-și are obârșia în cer, rămâne în stare de cer, chiar dacă locuiește pentru o vreme pe pământ. Domnul Iisus a ieșit de la Tatăl Ceresc și a venit în lume... Nu ca să-și însușească felul de a fi al lumii, ci, din potrivă, să câștige lumea pentru Dumnezeu, plătind prețul răscumpărării ei din robia păcatului și a morții cu însuși sângele său. El a venit în lume, dar nu era din lume și nici cei care cred în el nu mai sunt din lume, după cum citim la Ioan, capitolul 17, versetele 14 și 16. Așadar, spune el, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Întreaga taină a persoanei Domnului Iisus este arătată aici fără niciun înveliș. În aceste patru propoziții simple se întemeiază și se desfășoară întreaga lucrare de mântuire a Fiului Lui Dumnezeu. Prin cuvintele versetului de mai sus, Mântuitorul nostru a pus acoperișul minunatului templu al învățăturilor sale. Ferice de cei care intră aici cu toată sinceritatea inimii, căci vor primi o lumină nebănuită. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Dragul meu, hai să ne întrebăm, eu de unde am ieșit? Iată ceea ce trebuie să știu foarte sigur. Dar gândurile, vorbele și lucrările mele, de unde ies? Sunt numai două obârșii, Dumnezeu, adică nașterea din Dumnezeu și firea pământească, adică nașterea firească păcătoasă, așa cum spune psalmistul, iată-mă că în păcat și în nelegiuire m-a zămislit mama mea. Trebuie deci să știu bine lucrul acesta ca să pot să trăiesc și să lucrez drept, curat și plin de rod prin lume. Domnul Isus, așa cum s-a arătat, venise de la Tatăl pe care îl făcuse cunoscut și după ce și-a împlinit lucrarea prin care a așezat în aceeași legătură ca și a lui pe cei ce-l primiseră, s-a întors la Tatăl. Ce de minunată și limpede pentru noi! După oricare lucrare pe care o facem la trimiterea lui Dumnezeu, să ne întoarcem și noi înapoi în Dumnezeu, așa cum a fost Domnul Isus. El s-a întors la obârșia lui. Lucrarea este necesară, dar obârșia este mai necesară. Binecuvântat este cel care înțelege adevărul și îl trăiește așa cum l-a înțeles. În versetul 29, ucenicii care îl ascultau îi spun îl întreabă pe Domnul Isus. Îi spun Iată că acum vorbești de sfârșit și nu spui nicio pildă Starea de vorba Domnului Isus cu ucenicii săi se apropia de sfârșit Întreruperile și întrebările lor au încetat încetul cu încetul Și de-abia acum, după ce au stat atâta vreme în tăcere Ascultând cuvintele marelui lor învățător Ei și-au arătat mulțumirea că le-a vorbit pe față, fără pilde Într-adevăr, Sufletul Omului ajunge la odihnă și mulțumire numai când înțelege adevărul. Atunci poate să ia hotărârea pe care trebuie să o ia și poate să se avânte fără teamă pe calea vieții. Frații mei, să nu slăbim în cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă la început nu înțelegem prea multe lucruri și ni se pare că totul este acoperit cu valul tainei. Să stăruim în cercetare, cu rugăciune, cu post și cu gândul de a împlini adevărul și vom ajunge la lumina cunoașterii. Atunci vom vedea că toată munca și așteptarea noastră sunt răsplătite cu rodul plăcut al adevărului descoperit. Ucenicii deci i-au zis, iată, că acum vorbești de slușit și nu spui nicio pildă. Înainte de aceste vorbe ale ucenicilor, Domnul Iisus le spusese, am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Când îți pui sigur obârșia și ținta spre care mergi, când singur ți-o expui, vorbești adevărul fără pilde și fără ocolișuri. Atunci, toți cei de lângă tine te înțeleg și au un folos adevărat spre mântuire din spusele tare, pentru că tu singur faci cunoscută obârșia ta din Dumnezeu. Tot ce avem noi, urmașii lui Hristos despus în lume, se cuprinde în vorbele de unde a venit, pentru ce a venit și unde a mers Iisus Hristos. Și aceleași vorbe trebuie să le spunem limpede și despre noi. Atunci suntem învățători adevărați ai semenilor noștri. Să ajungem deci la starea înaltă de mărturisitori ai adevărului fără văl prin trăirea, vorbirea Cântarea și scrisul nostru Acest lucru dorește Domnul Iisus de la noi Cei care de bunăvoie am făcut un legământ cu El Iată, El este gata să ne ajute în privința aceasta Slăviți să fie numele Lui În versetul următor, versetul 30 din Ioan 16 Ucenicii învățătorului continuă spunându-i Acum cunoaștem că știi toate lucrurile Și n-ai nevoie să te întrebe cineva de aceea credem că ai ieșit de la Dumnezeu. Cât de a nevoie se făcea lucrarea de creștere a ucenicilor Domnului Isus. Cât timp a trebuit să treacă și câte mijloace a întrebuințat Mântuitorul ca să-i facă să înțeleagă anumite fețe ale adevărului? Câtă răbdare și dragoste a avut El pentru noi ca să-i izbăvească de îndoială și de teamă și pe ei și pe noi? Așa este scumpul nostru Mântuitor și cu noi. El lucrează cu stăruință și cu dragoste la desăvârșirea noastră și întrebuințează toate mijloacele ca să ne facă să înțelegem tainele adevărului său și cunoscându-le, să devenim lucrători de stoinici alături de el pe ogorul Evangheliei. Acum cunoaștem, spun ucenicii, de aceea credem. Cunoști bine? Crezi bine? Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, citim la Romani capitolul 10, versetul 17, dar auzirea sau citirea trebuie să fie o lucrare zilnică a celui credincios, căci altfel se pierde credința. Credința adevărată care vine din Dumnezeu prin cuvântul său este vie și tot cei viu are nevoie de hrană și de aer. Hrana credinței este cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea adevărului, iar aerul este rugăciunea. Nu poate avea credința cea adevărată, cel care nu cercetează zilnic scripturile ca să crească în cunoștință și care nu-și face timp să stea personal înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Cine nu cunoaște pe Domnul Isus, felul lui de a fi, nu poate să creadă cu adevărat în el. Cunoașterea te duce la credință și credința te desăvârșește în cunoaștere. Acum cunoaștem, de aceea credem, au spus ucenicii. Sfântul Antonie cel Mare spunea că necunoașterea este orbire de bunăvoie a sufletului. Sfântul Efrem Silu spunea, așa cum o albină înțeleaptă culege mierea din flori, tot astfel și tu... Prin cercetarea scripturilor întărește credința. Bun este numai omul care cunoaște pe Dumnezeu prin credință și care își crește credința prin cuvântul lui Dumnezeu. Adevărat scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul: spune el: Cel ce crede se teme, cel ce se teme se smerește, cel ce se smerește se îmblânzește, cel blând păzește poruncile. Cel ce păzește poruncile se luminează Cel luminat intră în cămara tainelor cuvântului dumnezeesc. Ferice de cine vrea să înțeleagă adevărul ca să-l poată trăi Acela va ajunge să-l cunoască Citim acum versetul 31 din Ioan 16 Acum credeți? Le-a răspuns Isus. Dragii mei Credința se verifică. Vom vedea acum un versetul următor, versetul 32. Mulți spun că au credința cea adevărată, dar vine încercarea și atunci se vede realitatea. Numai credința care rămâne cu Iisus, cu felul lui de a fi până la capăt, este credința dată de Dumnezeu, cum scrie la Iuda 3, credința care aduce mântuirea și care umple viața cu roadă cerească. Credința pe care ucenicii gândeau că o au, nu le va da puterea să urmeze pe Domnul Isus în ceasul care se apropia. Lucrul acesta s-a dovedit destul de curând. Domnul Isus nu se ia după vorbele noastre pentru că El știe adevărata realitate, dar nici nu stinge fitilul care fumegă. Noi facem promisiuni mari și înfăptuim puțin. Însă puținul acela este prețuit de mântuitorul nostru și scoate din el un rod frumos și veșnic. Așa au stat lucrurile și cu ucenicii. Ei s-au lăudat cu credința lor, însă vremea încercării a doborât lauda lor. Totuși, în cenușa dărâmăturilor, scumpul lor învățător a găsit o scânteie de credință pe care a aprins-o și a transformat-o apoi într-un foc puternic. Să nu ne încredem niciodată în noi înșine, dar totdeauna să ne încredem de plin în Domnul Isus în cuvântul Lui. El face ca puținul pe care îl avem să acopere nevoile multora dacă rămânem smeriți la picioarele Lui. Nu ceea ce avem noi, ci harul Lui în noi este puterea de rodire și de biruință în umblarea noastră pe pământ. În versetul 32... După ce mai întâi în versetul precedent Domnul Iisus îi întreabă acum credeți, le spune Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare pe la ale lui și pe mine mă veți lăsa singuri Dar nu sunt singur căci tatăl este cu mine Dragii mei, vine un ceas al încercării credinței căci în orânduirea Dumnezească, Credința trebuie trecută prin focul încercărilor ca să se desăvârșească. Domnul Isus, însă ne-a dinainte ca să fim pregătiți. Mântuitorul nostru răspunde ucenicilor care, cu o clipă înainte, spuseseră «Credem că ești de la Dumnezeu», dar în răspunsul său le prezicea că în aceeași noapte chiar se vor dovedi lași. Și el le vorbește dinainte despre această lașitate, nu ca să-i facă de rușine sau să-i bagiocorească, ci din să-i întărească și să-i mângâie ca nu cumva să deznădăjduiască după săvârșirea acestei fapte. Le spune dinainte că îl vor lăsa singur pentru ca ei să știe că i-a ales cunoscând starea inimii lor și acest gând să le dea mângâiere și pace. El s-a rugat pentru ei ca atunci când norii încercării vor acoperi credința lor să nu se piardă. Iată vine ceasul și -a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale voastre și pe mine mă veți lăsa singur. Frații mei, ceasul încercării vine, dar orice ar fi să nu lăsăm pe Domnul Isus singur, să nu-i părăsim felul său de a fi și să ne ducem la ale noastre, adică la felul nostru de a trăi lumesc. Spune el, veți fi risipiți fiecare la ale lui. În ale lui, omul totdeauna este risipit. În ale Domnului Isus omul totdeauna este adunat. Dumnezeu vrea să ne strângă în el, cum găsim la 1 Corinteni 15,28, dar pentru înfăptuirea acestui lucru a plătit un preț scump. A dat pe singurul său fiu ca jertfă de ispășire pentru întreaga omenire și prin această jertfă să strângă într-un singur trup pe toți copiii săi cei risipiți cum citim la Ioan 15:2. Nu sunt singur, spune Domnul Iisus căci Tatăl este cu mine Ca fiu al Tatălui, Domnul Iisus n-a fost părăsit Tatăl a rămas cu el în cele mai grele suferințe Dumnezeu era în Hristos, citim la 2 Corinteni 5:19, 19 împăcând lumea cu sine Și noi, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, nu vom fi părăsiți niciodată când trecem prin încercări. Lucrul acesta să-l știm bine și să-l avem în vedere. Nu sunt singur căci tatăl este cu mine. Un băiețaș se găsea în fața unei operații grele la care trebuia să fie supus. Tatăl lui era acolo cu el. Cu câtă spaimă se uita băiețașul la instrumentele de operație care erau acolo pe masă, Băiatul trebuia să se suie pe masa de operație, dar nu avea curajul să se suie. După multe stăruințe, a făcut acest lucru. A apucat însă pe tatăl său de mână și a zis doctorului care făcea operația. Dacă tatăl meu mă ține de mână, puteți să faceți cu mine ce voiți. Faptul că simțea mâna puternică și iubitoarea tatălui său, îl făcea să fie mângâiat și încurajat. De la această mână nu primise până atunci decât bine. Să nu învățăm noi oare de la acest copil așa ceva? De ce să ne pierdem cumpătul când vin nevoi și griji? N-avem noi în cer un tata tot puternic? De ce să nu ne ținem de mâna lui cea tare? Ea ne ocrotește mai bine decât mâna unui tată de pe pământ. Să zicem deci plin de încredere, dacă tatăl mă ține de mână, vină ce -o veni, eu sunt bine adăpostit. În versetul 33, Mântuitorul continuă vorbirea cu ucenicii lui, deci versetul 33 din Ioan 16, și le spune V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Iubiții mei, să fim cu multă băgare de seamă la citirea cuvântului scris al lui Dumnezeu, pentru că tot ceea ce este scris e pentru noi, pentru păstrarea și desăvârșirea vieții noastre. Să nu trecem ușor peste cuvinte. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, spune Mântuitorul. Orice spusă a Domnului Isus, orice adevăr al Său pe care ni l descopere, trebuie să ne umple cu mai multă pace, chiar dacă adevărul acesta ne mustră. Ceea ce vine de la Dumnezeu aduce în primul rând pace pentru inimile sincere, pentru inimile viclene însă aduce tulburare. Să nu avem viclenie în noi și nici interese personale și vom primi pace din orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Unde este pace, acolo sunt toate condițiile pentru creșterea și desăvârșirea tuturor vituțiilor dumnezeiești în om. Dar nu o pace oricum, ci o pace în Hristos. Orice pace în afara lui, în afara felului său de a fi, este înșelătoare și duce la moarte. El a biruit păcatul, lumea și moartea, de aceea poate să ne dea pacea lui dacă rămânem în el. Deși a fost în lume, el a trecut prin ea ca un om ceresc, fiind deasupra tuturor frământărilor, Poftelor și idealurilor ei. El a putut să spună cu putere Vine stăpânitorul lumii acesteia și el nu are nimic în mine. Ioan 14 cu 30 Biruința creștinului se câștigă nu luptând cu lumea, ci fugând de rău și de orice se pare rău cum citim la 1 Tesalonicen 5.22 și ascultând în totul de Dumnezeu și de cuvântul lui scris. Dar nu poți să ai pace decât în acela care a biruit lumea. Oricât de înspăimântătoare ar părea, lumea este biruită de Domnul Isus, lumea în toate laturile ei. În lume veți avea necazuri, spune Domnul Isus, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Din partea lumii nu ne putem aștepta decât la necazuri, dacă suntem cu adevărat urmașii lui Hristos, pentru că lumea. A rămas aceeași cum era când a plecat el din ea. Față de noi, lumea nu s-a schimbat și Mântuitorul nostru ne-a spus dinainte că vom avea de suferit din partea ei. În lume veți avea necazuri, așa ne spune el. Întristarea și bucuria sunt partea lucrătorilor Domnului. Pavel și Barnaba, după cum citim în faptele 14 cu 1 până la 10, au fost întristați pentru că aveau dușmani. Și au fost fericiți pentru că aveau suflete care credeau și pentru că Domnul era cu ei Dacă lucrăm în ogorul Domnului, trebuie să ne dea harul să primim fără murmuri și pe una și pe cealaltă Evanghelia Domnului Iisus este o solie care, oriunde ajunge, face o mare despărțire În adevăr, când suntem puși în fața Evangheliei, trebuie să alegem Sau de partea Domnului Iisus, sau de partea vrăjmașilor Lui și când te gândești că alegerea aceasta are urmări veșnice Când se întâlnește Harul Dumnezeu cu credința omenească Totdeauna se întâmplă o minune În Domnul Isus este milă și putere fără margini Să privim la El căci în orice situație ar fi să intrăm Vom ieși biruitori dacă ne ascundem de plin în El Îndrăzniți, spune El, eu am biruit lumea Cine se teme de umbră n-are parte de senin, îndrăznește și vei fi. Gheote spunea că adversarii unei lucrări spirituale lovesc în cărbuni, aceștia sar și aprind unde altfel n-ar fi ajuns. Adevărații credincioși sunt foarte fricoși când este vorba de rău, ba chiar când e vorba de ceva care nu mai pare a fi rău. Când însă e vorba de voia lui Dumnezeu, ei îndrăznesc așa cum învață marele lor învățător. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Fii tare și îndrăznește, a spus Dumnezeu lui Iacov, lui Iosua, lui Solomon și tuturor credincioșilor săi. El se așteaptă la o îndrăzneală neclintită, de altfel mai toți oamenii găsesc bună îndrăzneala. Poate că ei nu prețuiesc atât de mult blândețea și bunătatea, cât prețuiesc curajul. În punctul acesta, cerul și pământul sunt de aceeași părere. Dacă pe pământ nu ne miră arătarea curajului, ne miră însă când vedem că Domnul îl cere. Și aceasta ne miră cu atât mai mult, cu cât știm că El a avut parte de multe necazuri. Într-adevăr, n-au mai fost necazuri ca ale Lui cu toate că el a fost întruparea blândeții și a iubirii. Și totuși, ce curaj și ce hotărâre la el de a duce la îndeplinire planul tatălui. Faptul acesta ne arată pe Domnul Iisus ca pe cel mai viteaz dintre viteji, ca pe luptătorul plin de curaj, care nu știe să dea înapoi niciodată. Binecuvântat să fie numele lui pentru ceea ce ne dă el, fiindcă el când spune îndrăzniți, nu numai că ne poruncește Cine și ajută să facem Ceea ce ne arată că este bine Amin Iubiți ascultători Am ajuns la încheierea Programului I-193 Din partea emisiunii creștine De radio Evanghelia Lumina Vieții Ne bucurăm că Încheierea acestui verset A fost așa de încurajatoare Și ne îndeamnă din toate Colțurile să îndrăznim În numele Domnului Isus Hristos, Domnul să ne facă harul la toți cei care nu sunt născuți din nou din el să aibă parte de această naștere prin pocăință urmată din botez, așa cum scrie la Marcu 16 cu 16, iar noi ceilalți care din mila lui am primit de această naștere din nou și avem natura dumnezească, să ndrăznim prin Harul care ne este turnat prin Duhul Sfânt, potrivit cuvântului Său, să trăim o viață asemenea Lui pentru slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.